prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din Ceruri și să s-a întrrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om, și s-a răstingit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și am înviat a trei zi după Scripturi, și s-a înălțat la cerul și-a dedea dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit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 Cel ce și de mult preț la toată lumea, Și mie celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos. Dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae, tu, ca cel ce-ai drăsnire către Dumnezeu, Slăbozește mă din toate necazurile, Ca să stricție bucură-te, Mare făcător de minuni. Bun. Nicolae, mare făcător de minuni, arăta tu te-ai învins în păratul lui, de Dumnezeu. Și pentru moartea voie voții în ora l-a îngrozit pe el și de grabă ascultând de poruca ta Nicolae, a porucit ca să i slobozească pe dânșin, pentru aceea ei au fost cupriși de bucurie și de frică. Iar eu cu dân și stricție Nicolae. Bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfărămat, capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te slujitorul al împăratului tuturor, Bucură-te, ajutătorul celor credincioși, Bucură-te, întărirea ortodoxiei, Bucură-te, pierzătorul celor fără de nege, Bucură-te, ce ești suflat Cu suflarea Duhului Sfânt. Bucură-te, Cel ce-ai pierdut livorul mulțimii mizeilor. Bucură-te, Cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, Bucură-te, izgonitorul demonilor, Bucură-te, graiul al Dumnezeieștilor cuvinte, Bucură-te, Cel ce-ai stufat curine ereticilor, Bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni, Bucură-te, Nicolae, De minut. Pe pământ al doilea înainte mergător, Te-ai arătat, Nicolae, Spre mostrarea fără de legilor, ca cel a mustrat pe Irod făcătul fără de legim, Iar tu ai rușinat pe arie celor orbit cu sun și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile Lui, ce ne nedrepte, și să luminezi urma ta, ca un părinte și învățător, pentru aceia strigăm Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Să a fie, după porunca împăratului, Să scoată pe cei legați din temniță la tăiere. Tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis, Și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu face bărbaților acestora, Că ne sunt spre tăiere. Pentru aceia și noi cât și strigăm, Ție Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de milăni, Bucură-te, grabnic ajutătorule, Bucură-te, ca folositorule, Bucură-te, cercetătorul celor necășiți, Bucură-te, limanul celelin al celor înfiforați, Bucură-te, mângâierea celor ce plâng, Bucură-te, celor flământi, Bucură-te, celor orbi, Bucură-te, bogăția săracilor, Bucură-te, toiagul celătar al bătrâneților, Bucură-te cu luna bisericii, bucură-te părintele săracilor și bunului totul. Bucură-te cu mare făcătoare de mine. Că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce m răspunde, nu mă pricep, Ci tu, cu tale, cele neîncetate, Luminează-mi mintea ca să cânt lui Dumnezeu, preună cu tine, Alilu. Alleluia! al alu, alu, alu, alu, alu, alu, alu, alu, alu, de alu, ta alu, Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, Oamenii cei drept credincioși spre tine amnătește, Pentru aceasta și eu, deși sunt nevret, Tricție, Sfinte Nicolae. Bucură-te cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, Bucură-te cel ce aduci în tristare diavolilor, Bucură-te cel ce ești slujitor asemenea lui, Grigoră te un în preoție. Bucură-te împreună, vorbitorule, cu Ioan, de aur, Bucură-te, prietenul mare lui Vasile, Bucură-te că, dinpreună, cu dâni ta resurile, Bucură-te celu' ce porți o credință cu dâni și... Bucură-te, că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, cel ce-ai vorbit mai dinainte, Despre cistirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te, că rușinând pe harii înșelătorul, La soborul ai visc. Bucură-te că pe fecioarele acelea ai oprit, de la împreunarea aracea desfrânată cu ajutorul tău. Bucură-te, Nicolae, mare făbător de minuni! Bun Nicolae, Mare-mi făcător de minuni, O mare-mi făcătorule de minuni, Nicolae, Deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea la desfrânare, Din pricina sărăciei tu, Părinte, Mai-nainte apucând aur din destulă tatălui lor ai dat, Pentru aceia pricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându s au strigat lui Dumnezeu cântarea, Aliluia! Aliluia! Ah, ah, ah. Ca să arăți ta mare milostivire, Către cei săraci cu lui noaptea-nascuns, Trei legături de galben de aur ai dat, Izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea-n păcat, Pentru acea de Bucură-te, vistieria mile lui Dumnezeu, Bucură-te, primirea mai înaintea cunoștinței Lui, Bucură-te, al bunătăților Lui Dumnezeu, Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor, Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți, Bucură-te, că ești vrând ascultător celor neputincioși, Bucură-te, dulceață, a toată lumea, Bucură-te, mirele celor trei fete, Bucură-te, cazurilor mele, Cu rugăciunile tale, Bucură-te, Nicolae, Mare făcător de mine. De Că trebuie să-i cata mergând oarecum vasine, sirguindu-se să-ți aducă, dar a fost răpit de agareni și dat de și lui a mira lor spre slujbă, iar părinții lui erau un tristă. Însă n-au încetat, a către tine rugăciuni și trecând ziua praznicului tău, Către seară l-ai pus pe el înaintea lor și văzând de această minune, Cu tine cântau lui Dumnezeu cântarea de bucurie, Aliluia. Aliluia. Mărgând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, A stat înaintea lui cu frică, Iar tu, Părinte, rugat fiind de părinții lui, L-ai zbăvit pe el din mâinile lui Amira, Într-un ceas, pentru aceea cu și strigă ție Nicola,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 Bucură-te cel ce-i zgonești dintre noi, pe slujitorii cei diavolăști. Bucură-te toată lumea. Bucură-te Nicolae, mare făcător de minuni. Bun. Nicolae, Mare-mi făcător de minunit. Minunat s-a arătat nașterea ta, Nicolae, Credincios fiind tu pe pământ, din vremea nașterii tale, că ai subit numai din sânul cel drept, Și de la sânul mai tale te-ai arătat făcătorul de minuni. Pentru aceea și acum cu tine cântăm Dumnezeu, Aliluia. I Surăile diavolești băvește pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cururile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor păgâni, Pentru aceea și acum dăruiește vindecării neputințelor mele, ierarhe. Ca să stricție, bucură-te, Bucură-te Făcătorule de minuni, bucură-te Ierarhe! Bucură-te prea cuvioase, bucură-te prea fericite, bucură-te cel ce ești cu nume mare. Bucură-te prea bucură-te hrănitorul pusnicilor. Bucură-te, învățătorul în frânalim, Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, Bucură-te, că altceva nu știe să grăiesc, Fără numai bucură-te, Bucură-te, că prin tine ne-nestuleam ne Bucură-te Nicolae, mare făcător de minuni, Bucură-te Nicolae, mare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 cu rugăciunile tale ai zvănit toată nebunia lui, și ca pe o fiară cumplită la ai surbat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat și această putere, Aliluia, Aliluia. mai înainte, trevindu te răsului lui Ariem, Cel de trei ori blestemat, Ai rușinata lui fără de Dumnezeu învățătură, Și ca pe una al doilea iuda, surcându-l-ai lăsat, Pentru aceeași și eu stric ție neîncetat. Bucură-te, întâi, stătătorule, pe scaunul mirelor, Bucură-te, Mare, ierarhe al Bucură-te, cale nerătăcită, A celor ce pe mare, Bucură-te, timpan, care dai sunet De dumnezeiască în răsuire, Bucură-te, bine răsunător, Bucură-te, trâmbița sfintei treimi. Bucură-te, că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie, Bucură-te, strigație Constantin, Bucură-te, a Avlavie, Bucură-te, a adus tatăl cu fetele sale, Bucură-te, au grăit agricola cu vasine, bucură că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne pace cu Dumnezeu aflăm. Bucură-te, Nicolae, mare făcător de binuni! Bucură-te, Nicolae! Să iască te a arătat fericite Celor ce alergau la biserica ta De Dumnezeu multe Nemulte necazuri și neavăririi Spăvindu-i părinte Pe cei ce tu Dumnezeu Spre tine cu credință Și-au pus nădejdea Cântându-l lui Aniluia Aniluia, Am. Ah, Ca ah, ah. cel ce-ai îndrăsnire către Hristos Nicolae, Pe turma lui de lupii cei văzuți și nevăzuți, și de la cei ce scapă sub acoperământul tău nu te întorci. Și mie celui ce sunt învăluit de gânduri și de lucruri viclene, dă-mi mână de ajutor, părinte, ca să se Bucură-te, Nicola, e prălăudate, bucură-te întărirea mirelor. Bucură-te, pădoaba lichiei, Bucură-te, cârmâitorule cel bun, Bucură-te că, din cu îngerii salți, Bucură-te că și cu arhanghelii te veselești, Bucură-te că, fără materie, Cu ieruvimii slujești făcătorului, Bucură-te că, pe arie e diavolul cel întrupat, L-ai surpat, Bucurăte cel ce deruiești miros bun, bucură cel ce respingi mirosul cel rău, Bucură-te care speli patimile, Bucură-te roșeală care acoperi păcatele, bucurăte te Nicolae, mare făcător de minuni, Bun! Colaie, mare de minun. Nu pricep de unde voi începea, ți duce laudă, părinte care cântare voi cânta, Sau cu ce cu te voi-nculuna-m. Că de-mi voi aduce aminte de voi voţi, Mă minunesc, de vasine mă mir. Despre fecioarele acelea nu mă pricep să grăiesc, De toţi mai mă minunesc și împreună cu tine lui Dumnezeu, lui ce ți a dat fie cele te laudă îi trimit. Cântând cântarea, Aliluia, Aliluia, a ah, ah, ah, ah. Văzând stăpânul la toate, n-am pierzându-se cu ieresul nebunii lui Ariel. Pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, Dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești, Ca pe un urât l nepăldat, Iar pe mine, cu fărâmăturile ortodoxiei, Mă miluiește ca să stric Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, Bucură-te, sabia scurțită care taine Dumnezeirea, Bucură-te, întărirea Bucurăte, Bucură-te, omorârea celor fără de lege, Bucură-te, cel ce-ai luat Duhul Sfânt ca un porun. Bucură-te cel ce înlegi duhurile cele viclene în marea cea de foc, Bucură-te porumbelul Domnului, Bucură-te cursă prinzătoare asupra celui viclan, Bucură-te cel ce dărești celor lega la Bucurăte Bucură-te ca ai legate cele fără de Dumnezeu, Bucură-te că deschizi curile ortodoxilor, Bucură-te că leuci limbile celor vicleni, Bucură-te Nicolae, Mare făcător de minuni! Buc Încolae, mare făcător de minuni. Auzit-am pe Vasile acela grăind, și înaintea tuturor, spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte, și minunându-mă, am preamărit puterea ce datăție de la Dumnezeu, Că tu, ca un bun păstor, grabă alergi către cei ce te roagă pe tine, și pentru posteroul Dumnezeu și stăpânul cântând Aliluia. Izbăvește-mă, Părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acel n Auzi prea Auzi-mă, cu auzul tău, precum ai auzit pe voie cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluise ră în mare ca să string. Bucură-te, alătoilea Moise, Bucură-te, tablă duhovnicească, bucurăte te haina preoției, Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, Bucură-te, întunecătorul nereptății, bucură de la Dumnezeu în curuna firare. Bucură-te cel ce-ngrădești gurile celor cu de Dumnezeu, Bucură-te lumina ce-a aprinsă cu Dumnezeiască văpaie, Bucură-te că ai stins văpaia cea diavolască. Bucură-te aur de Dumnezeu murit! Bucură-te cel ce-a fundat pe satana capul capulul în adânc, Bucură-te, Mărgăritar mult luminos, Bucură-te, Nicolae, Mare făcător de minuni, Bucură-te, Nicolae, Cerul bunului Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea dubovnică, și din izvorul raiului o adă pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine, strigăm lui Dumnezeu alirul. Fiind fericite că ai stâlpări necetate către Dumnezeu, Dă-mi mie sub umbra celor atotdeauna umbri ca stricie Bucură-te viețuitorul al rocașului celui prea înalt, Bucură-te cel ce-ai necat pe fii diavolești, Bucurăte te păziturul lui Elitale, bucurăte bucură-te Mitropolite, bucură-te că ai basmul lui Ariel. bucură mai ca mulțimii popoarelor pământești, bucurăte te rana mulțimii diavolilor, bucură-te părinte și învățătorule. Bucură-te că pe de resurilor l-ai rușinat, Bucură-te cel ce-ai cinstit căruntețile, Înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească. Bucură-te cel ce-ai rușinat căruntețile lui Arie cele urâte, bucură că prin tine ne-am învățat a reînchinaștitului între imen, Bucură-te, Nicolae! Sărăpciunea ta cea tot cinstită pe ari, cel rătăcit la rușinat, și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit, și mă învață a striga cu tine, lui Dumnezeu, alinuiam. Ale cu sufletul m-am turburat, cu limba nu pricep ce se vreesc fără numai acestea. Bucură-te cel ce mai mare între preoți, bucură-te cel ce pe scaunul mirelor. Bucură-te împreună șezătorule pe scaun cu apostolii, bucură-te cel ce în înaltă bucură Cel ce-ai surpat în alțările gândurilor celor diavolești, Aleluia, recelui celui fi fiitor. Bucură-te, rădăcina Dumnezeiescului pom, Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei. Bucură-te, pomul cel să de unge. Bucură-te, cel ce-ai încurunat pe îngerul satane întru adânc, Bucură-te, liman, al celor învăluiți, Bucură-te, bunul al corăbiei celei duhovnicești, Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit, Bucură-te, Nicolae, mare! Făcător de minuni bucurate, te Nicolae Mare făcător de De Părinte Nicolae, plâng și strig către altă o scrin, Aducând acum această puțină rugăciune, Ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, Era treprea lăudate. Să mă-nvrednicesc de veșnic ca în părăție, ca-npreună cu tine să cânt când lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Părinte Nicolae. Plâng și strig către altă sprijin, Aducând acum această puțină rugăciune. Ca să mă de munca cea de veci Cu rugăciunile tale, E ar prea lăudate. Ce-i scude veșnic în părăție, ca împreună cu tine să cânt cântarea lui Dumnezeu al Iluia. Plâng și strig către altă oscrijin, aducând ți acum această puțină rugăciune. Ca să mă izbăvești de munca cea de veci, Cu rugăciunile tale erarfe prea lăudate. Și să mă-nvrednicesc de în părăție. Dar împreună cu tine să cânt lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Arătatul te-a invis lui Celui Cinstitor de Dumnezeu, Și pentru moartea voievozilor acelora, L-ai îngrozit pe ele, Și de grab ascultând de porunca A poruncit ca să-i slobosească pe dânșin,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 Bucură-te, al Împăratului tuturor! Bucură-te, Ajutătorul celor credincioși, Bucură-te, Întărirea Ortodoxiei, Bucură-te, Pierzătorul celor fără de negeri! Bucură-te cel ce ești, suflat cu suflarea Duhului Sfânt, Bucură-te cel ce ai pierdut lui mulții mulțimii Bucură-te cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, bucură te zgonitorul demonilor, Bucură-te al dumnezeieștilor ești cuvinte, bucură-te cel ce ai spufat cu bucură-te Nicolae, mare făcător de minuni. Încolae, mare făcător de minuni, Cel ce veșmir de mult preț la toată lumea, Mie celui nevrednic și mai mult decât toți, păcătos. Dăruiește-mi ca să-ți aduc fie când are părinte Nicolae. Tu ca cel ce ai drăznire către Dumnezeu, slăbozește-mă din toate necazurile. Ca să-ți tric ție, bucură-te, Nicolae, Mare făgător de I'm